яка не знала контролю і о тієї дівочої розсудливості, що з'являється з роками, коли молодість починає думати про перспективи, про тих і закуток, і побут під пливом неприємних і важких обставин життя. Вона, здається, тоді ще ні про що не думала. Існувала тільки в цій короткій, але наповненій миттєвості. Відчуваєш, як усередині тебе плаче ностальгія, яка, поволі народжуючись, несамовито розростається, охоплюючи серце, підкрадаючись до горлянки, від чого тіло здригається. Раптом несподівано зжахаєшся від думки, що втрачаєш, втрачаєш велику цінність, спогад все більше тобі болить. Образ тієї давньої марти роззіюється, зникає і повертається в теперішнє, де нема більше безтурботності яка змушувала вас забувати про реальність з усіма її зобов'язаннями і з брутальними плітками навколо вашої любові, з недобрими перечуттями Мартиної матері, такої собі сухореброї, блідощокої поританки з великими очищами, наче її точить базедова хвороба. У теперішньому немає місця для тієї комедної сталінської квартири покійного академіка. Нема місця для ваших легковажних любовних утіх в нічних під'їздах або ж у парках. Коли ви забували про навколишній світ та презервативи, нема місця для ваших колишніх трепетних доторків одне до одного. Коли сиділи в бібліотеці, наче терористи за мить до теракту або ж їхали в трамваї серед чужих і байдужих людей непомітно пестили одне одного наче сектанти, що здійснюють заборонений таємничий ритуал. Цього вже ніколи не повернути. Давно помітив, що пам'ять має дивну властивість. Вона може приносити на солоду від спогадів одночасне страждання, Вона наче карає за те, що знову на жальгідному дрібку часу помислами повертається до минулих і дорогих подій. Це наче наркота, яка спершу окрилює, збуджує, а потім піддає диким тортурам. Мабуть, людина більшу частину свого життя, вірніше, більшу частину своїх роздумів проводить у пам'ять, оскільки на теперішнє загалом реагує відсторонено, бо вона завжди перед її очима, а тому вражає тільки тоді, Коли приносить радість або страждання, підводишся за дверима човга і тапочки господині. А ще за секунду вона стукає у двері. Тобі телефонують. Марта, здогадуєшся і навіть радієш, що маєш нагоду попросити пробачення. Привіт, чуєш незнайомий дівочий голос. Пізнаєш Валерію. Серце збуджено колотай. «Ти?» Пауза. «А запитаєш, звідки узнала твій номер?» Вона додає, при цьому щось кумедне, але не можеш почути, бо зі слухавки лине дівочий сміх. Раптом від цього стає неприємно, бо згадуєш старого, його надто близьке, навіть по-таємному інтимне поводження з цією дівчиною. Крім того, згадуєш закоханого Павла, його сяючі очі, але уявлення про них викликає глузливу посмішку. Валерія хоче зустрітися. Пропонує прийти до неї на роботу, в перукарню. Не можеш второпити, що їй потрібно. Вона починає жартувати, сміятися, в її словах прокидаються пікантні натяки, на які не реагуєш, наче не розумієш, що від тебе хочуть. Валерія пропонує зробити зачіску, подумки погоджуєшся. То як? Добре, прийду. Повертається апетит. З радістю усвідомлюєш це, відчуваючи приємний запах щолини з кухні. Господиня прийшла з базару і готує обід. Нестерпне бажання їсти дається в знаки легким смоктанням усередині.